Förklaringar till Helsingelagens förord, sidan 262. Förordet till Helsingelagen finns i handskrift A. Det finns också i 1609 års upplaga, men är där uppenbarligen avtryckt just efter samma handskrift A. Däremot har det icke funnits i den handskrift som för övrigt ligger till grund för editionen. Efter all sannolikhet har förordet författats av samma man som har skrivit handskrift A. COF Holtman, Helsingelagen, sidan 5. Till grund ligger förordet till Opplandslagen, vars tankar i största sammandrag återges. Men där jämte har författaren, så som Sam Henning har visat, i Akta philologica Skandinavica 6, 1931, sidan 75 och följande sida, varit påverkad av förordet till Juskelov, Jyllandslagen. Över är opåtagliga men dock ej fullständigt verbala. Det är därför troligt att författaren har ur minnet erinrat sig den danska landskapslagens begynnelseord och utnyttjat dem. Detta är rimligt nog om han har varit så som Hultman och Henning på språkliga grunder har antagit dansk dansktillbörden. Efter förordet följer i 1609 års edition följande redogörelse för lagens innehåll. Citat Hälsingarnas lag börjar med Guds och den heliga kyrkans rätt och den delas i åtta lagbalkar. Den första är om kyrkorätt. Den andra är om konungens sedsör, och om handskatt och om ledungslame och om utrot och vakthållning. Inom parentes och om rod och värd hald. Den tredje är om giftermål och arv. Den fjärde är om drop, sår, rån, tjuvnad och fynd. Den femte är om jord. Den sjätte är om köp av lösör och om gästning. Den sjunde är om byggning av balken och den åttonde och sista är om rättegång. Slutsitat. Detta är utan tvivel Helsingelagens ursprungliga inledningsord som i den handskrift som ligger till grund för 1609 års edition ensamma har föregått kyrkobalkens början. Det är att hämta från den redogörelse för innehållet som ingår i upplandslagens förord. I handskrift A har de blivit utbytta mot det nya förordet jämte en kort uppräkning av balkarna. I den tryckta editionen har man kombinerat båda handskrifterna sätt att börja. Först företalet efter handskrift A, därefter den ursprungliga inledningen, slutligen den korta uppräkningen av balkarna enligt handskrift A. Not 1. Citat med lag ska man land bygga. från fornsvenska. Med lag ska man land bygga. Gyllanslagen börjar på liknande sätt. Med lag ska land byggas. Samma gamla nordiska ordspråk finns även i upplandslagen, i 1607 års upplaga i förordet, vilket må hända är det ursprungliga. I de bevarade handskrifterna har det fått sin plats som inledningsord till byarlagsbalken. Ser ni den byarlagsbalken, förkortning B, not 2? Not 2. Citat. För den skull, om icke lag vore i landet, då kunde ingen bo där. Slut citat. Jämför ju landslagen, citat, funnits sicke lag i landet, då hade den mest som mest kunde gripa, slut citat. 3, citat, därför är lag stiftad först av Gud, och så av vår konung, slut citat. Jämför upp landslagen, citat, Gud själv instiftade själv den första lagen, lämna text. Så sänder och sveas och götas enväldige konung Birger, konung son, lämna text denna bok som innehåller Vigers, flockar och uppländsk lag. Slutsitat. Enligt notarialintyget den 7 oktober 1374, C. diplomatarium Norvegicum DN 3, sidan 302, är Helsingelagen godkänd av konung Magnus Eriksson. Not 4 jämför uppländslagen. Citatlag ska vara stadgad och stiftad, utelämnar text. Det är fridsamma till frid, men det är våldsamma till näpst och skräck. Lag ska vara det rättrådiga och kloka till heder, men det vronga och okloka till rättelse. Slutsitat, sidan 263. Och Jyllandslagen. Citat, därför ska lagen göras efter allas behov, så att rättrådiga och fridsamma och oskyldiga må njuta gott av sin rättrådighet, och fridsamhet och dårar och orättfärdiga räddas det som är skrivet i lagen. Slutsitat. Not 5 jämför Jyllandslagen. Citat, är också riktigt att om någon är i genom fruktan för Gud och kärlek till det rätta, lockas till det goda. Rädslan för hövdingen och landets strafflag hindrar honom att göra ont och straffar honom om han gör ont. Slut, citat. Not 6, citaten, som agalös lever och lagalös, han hederlös dör. Slut, citat. Fornsvenska. Vad som agalös lever och laga, han hederlös dör. Ett ordspråk som i något annan form återfinns i Peder Låles ordspråkssamling. Se östnordiska och latinska medeltidsordspråk 1889 94 nummer 776 i den svenska samlingen, nummer 876 i den danska. Sannolikt är det hämtat därifrån. Se Henningan fört arbete är pipping i studier i nordisk filologi 28.3, 1938, sidan 46. Orden Så som mästaren säger Tog det alltså att den berömde ordspråkssamlaren Förklaringar till kyrkobalken Sidan 273 Fondsvenska kyrkobalker Innehåll Kyrkobygge Flock 1 Prästgård Flock 2 Kyrkoinventarier 3 Kyrkoinvigning 4 Prästval 5 Klockare 6 Tionde 7 Andra avgifter till prästen 8-10, dop 11, viksel- och kyrkotagning 9, skriftande av sjukman 12, principium, jordfästning 12, 1-2, skäla 8, mässfall 13, principium. Förbud 13.1 och ban 19.4, skäla och testamente 14. Brott som faller under kyrklig domsmakt, flock 15 och 16. Biskopens rätt böter i vissa mål, 17, för eder som dömas ogilla, 19 principium, paragraferna 1-3. till Förbrytande av förbud, 194 och för orättdom, 19-5. Allmänna bestämmelser rörande den kyrkliga domsmakten, 152 och 16-1. Klerks brott höra under andlig domstol, brott mot Klerk och tvister under världslig, 20, om kyrkliga frider, 21. Om kyrkofrid, konungavalken 4, om järnbörd, ärvda balken 16, om arv efter utländsk och om rätt till arv för kyrka och kloster efter inrikesförda män, mannhälgtsbalken 5 -1. om dråpsmål mellan präst och lekman, mannhälgtsbalken 25, om stöld i kyrka, mannhälgtsbalken 33, om prästens skyldighet att delta i underhåll av vägar och broar, byarlagsbalken 18 -1. Flockrubrikerna i Helsingelagen kyrkobalken är då detsamma som i upplandslagen och förekomma i samma ordning. Till upplandslagen kyrkobalk 22. Om det nämnder som biskopen utser till hälften finns dock ej motsvarighet i hälsingelagen. Magnus Erikssons landslag och Kristoffers landslag innehöll och icke någon kyrkobalk. Landskapslagarnas kyrkobalkar förblev och därför gällande även under landslagens tid ända till medeltidens slut. Från år 1425 finnas brev utfärdade av verkebiskop Jöns Håkansson, till innevånarna i Hälsingland och innehållande bestämmelser om kyrkliga avgifter, om prostarnas, kyrkohedarnas, kyrkovärdarnas och klockarnas åligganden samt om lysning och äktenskap, not ett. Noten lyder avtryckta hos J. Gumerus, synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken 1902, sidan 35 och följande sida, efter avskrift i riksregistraturet, 1523-29. Slutnot. Det kompletteras sålunda på åtskilliga punkter Helsingelagens kyrkobalk. I det ena av dem ålägges landsprosten vid vite av tre marker, att på varje prostig ting offentligen läsa och kungöra det för allmogen. I nysvensk översättning har breven följande lydelse. Erkebiskop Jöns Håkanssons stadga om prästernas rättigheter i Hälsingland Daterat Tuna den 4 mars 1425 Citat Vi broder Jöns med guds nåd, erkebiskop i Uppsala Hälsa alla klärker och lekmän som bygger och bo i Hälsingland Med Gud i vinner Eftersom vi nu fullgörande vårt ämbete och besökande kyrkorna här i landet Har väl lärt känna att mellan eder råder tvedräkt Och tvist om några stycken och rättigheter som angår klärkerna och kyrkorna, så havar vi på det att mellan eder, frid och kärlek oroligt ska förbliva, velat göra så som vårt ämbete tillkommer och bilägga förutnämnda tvedräkt. Och när förutnämnda stycken icke omtalas i erdert avtalsbrev, inom parentes stilla brev, så havar vi med båda sedert samtycke därom stadgat så som här efter skrives. Sidan 274. Först om matskott, inom parentes matt, skatt vilket klarkerna har varit krävt av lika många bol som bonden har sin boskap på, lika mycket som om han själv bodde där, så som den gamla lagen säger. Men eftersom det är för tungt för de fattiga, så städgar vi och vilja att härefter ska förfaras så, att om en man har flera bol på vilka han själv bor, i det han flyttar sin boskap från det ena till det andra, så ska han dock ej vara pliktig att utgöra mera än tre matskott. Likasom om han ej hade mer än ett bol. Men är det då så att en mannen har gift folk inne hos sig, så en dotter eller annat folk i samma bo, parentes, eller annad viderlagsfolk, slutparentes, då ska varje jonelag vara pliktigt att göra tre matskott för sig och ej flera, även om det har varit flera bol än två. Vidare, eftersom eder emellan har varit tvist om förutnämnda matskott, i vad förslag såväl det skulle utgöras. Och i själve har vi blivit ense därom, att det ska utgöras i smör, en mark smör i varje matskott och där till bröd. Så vill jag vi och bjuda våra klärker, vilket det och frivilligt har gått in på, att för att förutnämnda matskott så mycket redligare ska utgöras i smör och ej i annat såväl, och för att tionde i lin och tionde i hampa ska utgöras skäktad och tillrädd skola dem till gengäld därför varje år säga tre mässor var och en vid sin kyrka, vid så såväl som vid huvudkyrka parentes så vid kyrkio som hofuddkyrkio slut parentes och de skola göra för sin socken när de vilja säga dessa mässor samma ska och prästen kunna göra försuknen när han vill säga skäla mässor, parentes likstomässor, slutparentes på det att det är om icke ska uppkomma tvist här efter. I tem vill vi att här efter kyrkan ska ta halvlott och prästerna halvlott av tionde i loskinn, Men tionde av mårdskinn, Hermelin, Otterskin, Beverskin, Järvskin, Illerskin och andra sådana skinn av mindre värde. Av dem ska prästen ha så som gammal ordning har varit. I tem eftersom i allmogen i landet under lång tid godvilligt har en givit Sankt Olofsgåvan, parentes Sankte Olofshetslo, slutparentes och även gärna viljan givade av allt det som ert brev lyder på. Men numera säl icke så som fordom, vilket kallades klubbsäl och omtalas ert brev, så vill jag vi och eftersom vi själv erbjudande stadfästa vi, att här efter för förutnämnda Sankt Olofs icke ska krävas mera än av tio män en halvmanslott. Och om klubbsäl tages, och om det är av flera, då må det giva efter som Eders brev utvisar, men om ej klubbsäl tages, då må de giva av varje säl, så av små som av stora, som tagas på annat sätt en mark säl. I temfasten i edert avtalsbrev står att en präst ska hava likstol efter varje död, ingen undantagen, vilket för de fattiga är tungt. Så vilja vi dock för att i desto redligare och godvilligare i andra stycken skolen fullgöra ederplikt och hava ännu mera kärlek till klärkena, minska detta, medgivande att gick i skolan utgöra likstol efter något barn, utom ifall det har fått gudslikamen eller har tagit arv, så som lagboken säger. Till ytterligare stadfästelse på detta brev har vi låtit hänga vårt sigill vid detsamma, jämte edert land sigill, vilket vi begära vid detta brev till bevis på edets samtycke och gillande av alla förutnämnda stycken. Givet vid Tuna kyrka år 1425, den fjärde dagen av månaden mars. Slut, citat. 2. Ärkebiskop Jöns Håkansson Städga för kyrkan i Helsingland daterat Tuna. Den 4 mars 1425 Citat Vi bröder Jöns med Guds nåd Arkebiskop i Uppsala hälsa alla Som bygger och bo i Hälsingland Med Gud i vinnerligen Vi för er Att vi följande vårt ämbete Och besökande kyrkorna runt omkring Här i landet Har varit att många stycken går den heliga kyrkan emot Utelämnad text Vållande tveträkt och ovilja mellan klärkerna och allmogen, sidan 275, och fast den ärkebiskopar är i Uppsala som har varit före oss, har högerligen förbjudit förutnämnda saker, så är det ändå icke avskaffade. Och därför, medan vi är av Guds försyn förordnade till att förestå den heliga kyrkan och till att efter vår yttersta makt bevara edra själar, så tillkommer det oss så framt vi villja undfly Guds vrede och hämnd att förbjuda och avskaffa denna tvedräkt, skapande endräkt, som kan bliva eder och kyrkan till välfärd. Därför bjuder vi först prosten och alla kyrkohedar och kyrkovärdar i detta förutnämnda land att det icke till någon sälja, borja eller låna kyrkans tionde utom för reda pengar eller goda värden eller och för säker pant, vilken pant alltid ska vara bättre än det som han gäller för. Och om förutnämnda pant icke löses på en bestämd dag, eftersom förut utlovat var det, då skolar kyrkoheden och kyrkovärdarna bjuda panten till inlösen tre helgdagar framför kyrkodörren. Och om den ej heller då inlöses, då havar de rätt att sälja den. Och om panten säljer styrare än det som han stod i säkerhet för, ska det lämnas åter till ägaren. Men lämnar de ut kyrkans tionde på annat sätt än som nu är sagt, då var det de själve pliktiga att betala det till kyrkan och prästen böte därutöver sex svenska marker. Och varje kyrkovärd tre marker för att det är så oskäligt och emot detta vårt förbud lämnade ut tionden eller pengarna. Och ej heller ska kyrkoheden eller kyrkovärdarna taga något tillåns av kyrkan utom med sockenmännens vetskap och på samma villkor som förut det är sagt. Och alla dessa penter och andra kyrkans pengar. Skola förvaras under tre kyrkans lås, till vilka prästen ska ha en nyckel och kyrkovärdarna de två andra. Men vilja i kyrkovärdarna eller sockenmännen tillstädja prästen den tredje nyckeln, då har prästen rätt att göra mässfall för sin socken till dess att han får nyckeln och makt att råda så som honom tillkommer. Item, enligt vad som av ålder, har varit sed i Uppsala biskopsdöme, skulle alla införa sin tionde fullständigt till kyrkohärberget före tjugonde dag jul. Om någon försummar det eller ej vill göra det, honom ska prästen lysa från kyrkan till dess han har fört fram sin tionde och om påsken förhålla honom nattvarden om han då ännu ej har fört fram denna tionde. Vidare vill jag vi och befälla att kyrkoherden och kyrkovärdarna vid böter av tre marker för var och en av dem, varje år vid påsktiden och i alla sockenmännens närvaro, skulle göra räkenskap för kyrkans tionde och andra hennes inkomster och utgifter. Och denna räkenskap ska kyrkoheden vara pliktig att sammanskriva och icke fordra något därför. Och denna räkenskap ska gömmas i kyrkans kista, till dess vi eller några och våra vägnar framdeles kräva den. Men blir räkenskap krävd till biskopsting eller prosteting eller av andra och våra vägnar, och är den ej redeligen skriven, då böter prästen därför tre marker. I den förbjuder vi att någon förblir kyrkovärd längre än två år åt gången. Men då de vid påsktiden har varit gjortsäkenskap så som sagt där, då ska den ena av dem som har varit längst i ämbetet avskedas, och kyrkoheden och sockenmännen väljer en annan istället. Men tyckes de det vara till nytta och kyrkan till froma, då må de väl ett annat år taga samma till kyrkovärd. I tem förbjuder vi kyrkohedarna och kyrkovärdarna vid tre markersböter för var och en av dem att herefter göra stora köp med kyrkans pengar, så att de köper beläten, mässkläder eller andra stora köp utom med vår och kapitlets vetskap och samtycke tydligt sådana köp blir kyrkorna mycket narrade. I tem vilja vi och befälla prästerna att de sköter alla sina prästgårdar och icke genom vanvård förstöra någon av dem, sidan 276. Den som gör annorledes böter till biskopen tre marker för varje vanvårdad gård och förbättrar gården efter gode mäns utsago som värderar skadan. Itan bjuder vi alla präster att ej skola försumma att taga inventariebrev då de mottaga en kyrka och de skola låta lägga det i kyrkans kista. Vilken som försummade eller ej det så som sagt är han böter därför sex örar varje gång som prosten håller ting hos honom om inventariebrev icke finnes. Och avgår prästen eller skiljes från kyrkan, då var det han eller hans arvingar där pliktiga att utlämna inventarium efter sockenmännens utsago. Och det har vi icke rätt att föra några vittnen däremot. Och icke skola sockenmännen tillstädja att något flyttas eller föres bort av prästens ägodelar, för en inventarium har till fullo lämnats ut och gott gjorts efter hans tillgångar. I Tem förbjuder vi alla präster att förhålla någon nattvarden vid påsk eller att skilja någon från kyrkan utanför kyrkobot och böter i andliga mål för testamente likstol offer påskpenningar, Sankt Olofs penningar, Sankta Brigittas penning och för andra kyrkans, prästens eller klockarens rättigheter för döds segd, not ett. Eller andra andliga mål med prostens vilja och vetskap men ej förlån eller annan gälld Notet lyder sannolikt en felskrivning enligt Södervalls ordbok, supplement, möjligen för dödssynd. Slutnot. I är klockaren pliktig att ringa till tjänstider och att tjäna prästen i kyrkan vid kyrkotider och vid sockenbud, men icke till annat arbete. Därför förbjuder vi prästerna att på något sätt tynga klockarna med sitt eget arbete. Men är det så att klockaren ej kan till fullo göra den tjänst som tillkommer honom i kyrkan? då göra han prästen därför med det arbete han skäligen kan efter två prästers och två sockenmäns åläggande. I tem vilja vi och bjuda prästen att vid påsken förhålla nattvarden för alla dem som är oskyldiga kyrkan och som har medel att betala och ej vilja göra det eller sätta full pant därför. Och dör så någon därunder då låter han honom ej jordas i vikt jord för en kyrkan har fått betalt om hans ägodelar kunna räcka till så långt. I tem förbjuda vi allt och vilja i att någon ska tillåtas att hålla uppenbar frilla. Och befinner sig någon göra här emot, då ska gudslikamen ej givas honom vid påsken, förrän han har tagit henne till äkta, eller och med ed förbundit sig att alldeles övergiva henne. Och den som ej håller en så svuren ed, tag i kyrkobot som en menedare, och stånde utanför kyrkan, till dess han har fäst henne eller övergivit henne. I tem vilja vi att farande folk som kommer från andra land och håller sig som jornelag icke ska få nattvarden vid påsk, förrän de har brev och bevis om att de lagligen har kommit samman, Ty många kommer löpande med sin fränka eller en annan syster. Och vi vilja i att någon utländsk man ska tillstädjas giftermål om han ej har fulla bevis för att han i annorstädes är gift. Och detta bjuder vi synnerligen våra klärker att granneligen taga i jakt. I Täm förbjuder vi vi tre markersböter för en var att någon lägger sin fästekvinna eller går i säng med henne förrän lagligen är lyst för dem och det är att Det Ty skulle hinder komma så att jonelaget skulle upplösas, då blev barnen oäkta om lysning eller viksel ej har skett. I Tem, eftersom landet har frivilligt påtagit säga att här efter utgöra rätt tionde av notlags, inom parentes frågetecken, kramp krampsill och säl, parentes, avlags, krampa, sill och säl, slut, parentes, så förbjuder vi alla klärker att här efter av denna notlags sill och säl taga mera än tredjedelen, såsom av annan tionde, eftersom avtalsbrevet säger Lämnande kyrkan och biskopen, de andra två tredjedelarna. Item på det att ingen ska kunna ursäkta sig med att säga att han inte visste dessa förbud, så vill jag vi och bjuda vår prost vid tre böter att han på varje prosteting offentligen läser och kungör förutskrivna artiklar för allmogen. Sidan 277. Till ytterligare stadfästelse på detta brev har vi låtit hänga vårt sigill vid detsamma givet vid Tuna kyrka år 1425, den fjärde dagen av månaden mars. Slutsitat. Not 1. Denna första mening i Upplandslagen och Hälsingelagen är tydligen en omskrivning av om Moselagens första bud. Du ska inga andra gudar hava framför mig. Not 2. Blota, fornsvenska blota. Offra genom offer dyrka och om hedniska offer. Lundar avser heliga lundar och förlundar. Stenar är offerstenar, altaren harj. Not 3. Krist betecknar här liksom i det föregående den kristne guden. Och det tog det vara något gudsbud i gamla testamentet som må syftas. Jämför Södermannalagens kyrkobalk ett principium. Not 4 i första mosebok 4:3 och följande vers sägs att Cain offrade gåvor åt Herren av jordens frukt och Abel förstlingen av sina får och deras talg. Not 5 inledningsorden till kyrkobalken flock ett principium är ordagrant övertagna från upplandslagen. Not 6 upplandslagen tillägger att bönderna skall fara hem och sammankalla alla de jordägande i socknen till stämma. För övrigt är flock ett ett ordagrant hämtat från upplandslagen. Not 7, citat, alla fullsuttna bönder, slutsitat, svenska allir fullgärda bönder, det vill säga bönder som är full fullskatt fullgärd, i motsats till mindre bönder eller fattiga. Jämför Getulin om mantalet, del 1, 1890, sidan 24 och följande sida. Not 8, enligt upplandslagen skulle alla jordägande i socknen lämna dagsverken efter mantal och göra körslor efter jordatal. I Helsingelagen omtalas de båda skyldigheterna i omvänd ordning. Körslorna fördelas lika mellan de fullsuttna bönderna efter dessas antal. Då de delas efter jordatal, efter jordens storlek, tyder detta på att någon skattläggning av jorden ännu ej har skett i helsingland. Inskränkningen till fullsuttna bönder gäller möjligen endast för körslorna. I senare delen av meningen kan ett nytt subjekt vara underförstått. Citat och dagsverken ska man göra efter antalet vapenföra män. Inom parentes fornsvenska efter Vigre Mane Slut citat. Alla bönder, även de som ej utgjorde full skatt, skulle i så fall deltaga i dagsverkena. Till Vigre Mane räknades utom bonden själv, hans vuxna söner och övriga arbets- och vapenföra män som bodde i hans hus och gott och hans bröd. Dagsverkena. Skulle fördelas mellan bönderna efter antalet vapenföra män som var bonde hade på sin gård. Ligra tal motsvarar bågamantalet i 1500-talets fogderäkenskaper. C.G. Turin, anfört arbete sedan 90 och följande sida. E.G. Hus, undersökning över folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten. Åren 1540-71, 1902, sidan 23. Not 9. Citat, böte han en aln för ett lass. Från svenska böte alin for er En aln avser en aln lärvt. På flera ställen i Helsingelagen förekommer aln, fornsvenska alin, pluralis alnar. Istället för penningar, såsom värdemättare och bytesmedel. Se kyrkobalken 21638 till 10. Mannhältsbalken M, 18. Byarlagsbalken B, 143. Rättegångsbalken R, 2. Präglat mynt har tydligen varit relativt sällsynt i Helsingland lika så guld och silver. Lärft och vadmal användes därför på gammaldags sätt, såsom bytesmedel. I Konungabalken 7 omtalas fem marker i lärft, inom parentes fornsvenska fem marker i lärärfte, och tio marker lärft, fornsvenska tio mark lärft, det vill säga lärft till ett värde av fem respektive tio marker. Lärftens värde har utan tvivel växlat under olika tider och på olika orter. Det är därför är jag att undra på att inga direkta uppgifter därom de finns i Helsingelagen. Enligt upplanslagen Kyrkobalken 1.2 vore böterna för försummelse av ett aksverk fyra penningar. Enligt Helsingelagen Kyrkobalken 1.2 en aln. Därav får man inga lunda sluta att en aln i värde motsvarar fyra pengar. Bötesatserna kan vara helt olika bestämda i de båda lagarna. Här som på flera andra ställen. Jämför manhälletsbalken 18 med not 110 och 111. Alna Lärft förekommer såsom som värdemätare även i Dalarlagen, KR 35 och 53. Jämför även svensk Diplomatorium 2, sidan 236 och följande sida. 13-7, 1297. 10 och 8 örar, lika med en mark. Helsingelagen har ofta beteckningen åtta örar istället för en mark och sexton örar istället för två marker. Sidan 278. Not 11. Citat. Kyrkovärdarna skola utsöka det så som lagen säger. Slutcitat. Se 2 och 9. Enligt upplandslagen hade kyrkovärdarna rätt att taga pant hos den försumlige utan föregående dom. Likaså enligt västmannalagens kyrkobalk 1-1 och södermannalagens kyrkobalk 1-1. Upplandslagen 1 har särskilda böter blott för försummelse att utgöra dagsverken icke för körslor. Enligt upplandslagen kan präst förvägra den som trädskas i fråga om kyrkobygge och kyrkobol tillträde till nattvarden. Där stadgas även om böter för den präst som bygger ny kyrka utan biskopens lov och soknens samtycke. Dessa regler har i upptagits i Hälsingelagen. No 12, planslagen mera utförligt. Citat, nu är kyrka börjad med grundval och lyktad upp till med huv. Slutcitat. Not 13, märkligt nog, finns i Hälsingelagen inga bestämmelser om prästgårdens storlek. Enligt Upplandslagen skulle den vara citat ett markland jord till varje hundares kyrka och ett halvt markland till var tolv kyrka. Slut citat. Även de andra sealagarna innehåller bestämmelser om hur stor prästgården ska vara. Not 14 citat. Det ska vara fullt fritt från alla utskylder liksom Uppsala öde till konungen. Slut citat. Från svenska. Det ska fullt och frälst väre fore om utskyldom som Uppsala öder konungi. Så både i Pergamentshandskriften och i 1609 års upplaga. I denna uppges emellertid följande text från en annan handskrift. Citatet ska vara fritt från alla utskylder och i samma lag som Uppsala. Och så har det varit skattskyldigt endast under kyrkan, liksom Uppsala öd under konungen. Slutsitat. Sannolikt är detta den ursprungliga texten, som i Pergamentshandskriften har blivit förkortad, därigenom att en skrivare hoppat över ungefär en rad från som Uppsalar till som Uppsala öde. Enligt upplandslagen skulle bönderna svara för prästgårdens utskylder, om prästgården ej var större än lagen föreskrev. Eljest skulle kyrkan svara för fulla utskylder, om mig konungen gjorde den fri från skatt. Dessa bestämmelser har gick upptagits i Helsingelagen. Däremot var prästen enligt Pialagsbalken 18.1 skyldig att citat bygga broar och röja vägar som bonden eller böta efter lag. Här gäller för prästen bondens lag. Slutsitat. Not 15. Enligt Upplandslagen skulle på prästgården finnas följande sju lagahus. Stuga och stekarehus, lada och sädesbord, visthus och sovstuga och fähus. Jämför även Södermannalagen Kyrkobalk 2, Principium, dalalagen, Kyrkobalken 2 och Västmannalagen Kyrkobalken 21. 1 Not 16. Helsingland var indelat i två prostadömen, prepositure Alir eller Bollnäs, prostadöme, omfattande hela Ljusnedalen. Sundhed eller Forsa, prostadöme, omfattande nordöstra delen av landskapet. Medelpar man Ångermanland utgjorde vartdera ett prostadöme, senare även Västerbotten. C.C.G. Styffe, Skandinavien under unionstiden, 1911, sidan 390 och följande sida. Prosten omtalas fler städer i Helsingelagen, Kyrkobalken 3, 152. 16 principium, 18 principium, 19-3 och ärvda 133. 13-3. Han var biskopens ombud och länsman. Som sådan hade han, citat, och han färdas i rätta ärenden, rätt till följe av landets män. Slut, citat från flock 15-2. Att prosten skulle deltaga i prövningen stadgasick i upplandslagen. Not 17. Bestämmelser om böter för försömmelse vid prästgårdsbygge finnas i Upplandslagen och är och ett tillägg i Helsingelagen. Not 18. Citat laga lås på husen. Klipp citat fornsvenska boa läsa att husum. En förbättring i Helsingelagen av Upplandslagens text boe laka a husum. Troligen laga hål på husen. Not 19. Enligt Upplandslagen skulle prästen böta till kyrkan tre marker. Not 20. Här stadgas icke att prosten skulle deltaga i prövningen så som fallet är i flock 21. Med ovan angivna avvikelser överensstämmer flock 2 med upplandslagen kyrkobalk 2 principium och 22 och 1. Upplandslagen fortsätter med regler som ej har upptagits i Helsingelagen. I upplandslagen kyrkobalk 23 förbjudes präst att flytta kyrkans gård utan lov av biskop och socken om han ej gör det på egen bekostnad. I kyrkobalken 24. Föreskrivs att präster och kyrkans landbor, ska bygga broar, sätta gärdesgårdar och röja vägar. Viss motsvarighet till finnes i Helsingelagen, byarlagspalken 18.2. Sidan 279. Not 21 om S-kläder, C.H. Hildebrand, Sveriges medeltid 3, sidan 575 och följande sida. Om citatböcker för gudstjänsten. Slutcitat i bibeln sidan 739 och följande sida. Korporale kallas en kvadratisk linneduk som vid mäsoffret lades på altaret under kalken och patenen. Se för anfört arbete sidan 572. Upplandslagen nämner bland kyrkans grud även altarekläde. Detta kan vara överhoppat i Helsingelagen, liksom i vissa handskrifter av Upplandslagen. No 22 jämför V. Gödel, Sveriges medeltidslitteratur, 1916, sidan 74, H. Schick, Svenska förlagsbokhandlens historia, 1923, sidan 12, 22, 59, A. Adell om Nya testamentet, 1526, 1936, sidan 71. Not 23, flock 3 överensstämmer i huvudsak med upplandslagen Kyrkobalk 3. I oplandslagen tillägges dock att det som brister i kyrkans skrud ska biskopen, efter sockenmännens råd, bättras med kyrkans tionde. Not 24, citat under det färder som måliga biskopen, slutsitat, fornsvenska att rätt biskops färdum. Meningen är att kyrkovigningen skulle ske under biskopens ordinarie visitationsresor. Någon särskild resa av biskopen kunde bönderna i det avlägsna Hälsingland ej påfordra för kyrkovigning. Jämför upplandslagen kyrkobalk 4. Citat, nu terva bönder att låta viga sin kyrka. Då skulle de giva biskopen bud. Biskopen ska komma dit och viga kyrkan, utelämna text. Biskopen ska förelägga dem stämmodag när han vill komma, utelämna text. Vill ej biskopen viga kyrkan, då framförde bönderna klagomål inför sin konung. Slut, citat. Jämför svensk Diplomatarium 1, nummer 853. Not 25. Ersättningen till biskopen för kyrkovigning är den samma som enligt Upplandslagen, endast med den karakteristiska avvikelsen att enligt Upplandslagen bönderna själva fick välja huruvida de skulle kunna lämna biskopen gengärd eller tolv marker i penningar. Botmark från svenska botmark, en sådan mark som godtogs vid delägande av böter. Ordet botmark förekommer endast på några ställen i kyrkobalken och konungabalken. I text A kyrkobalken 4, konungabalken 7, 8, 9, 1. I text B dessutom kyrkobalken 15 principium, 15, 1, 16 principium, 21, 2 och konungabalken 6, 2. Ordet botöre, fornsvenska botör en gång i konungabalken 9, 1. Förmodligen avses emellertid med mark och öre alltid botmark och botöre åtminstone i kyrkobalken och konungabalken. Värdet av en botmark och hur den skiljer sig från en vanlig mark framgår icke av något textställ i Helsingelagen. Enligt Källström är det botmark och botöre, citat antagligen till sitt värde bestämda för hela lagområdet gällande mark och ören, i motsats till landskapens egen mynträkning, utelämnad text. Mohenda har bötesmarken tillkommit på huvudmålsägarnas, i dessa balkar, biskopen och konungen-initiativ, men icke kunnat i de övriga balkarna undantränga landskapens egen mark. Slut citat. Han framhåller att helsingska örar omtalas i konungabalken 7 och jämtländska och Härjedalska marker i diplom. Till exempel svensk Diplomatorium 5 sidan 691 1347, 6 sidan 7 1348. Diplomatarium Norvegikum nummer 14, 221, 1507? frågetecken. Med ovan angivna undantag överensstämmer flock fyra med upplandslagens kyrkobalk fyra, som i emellertid har ytterligare bestämmelser bland annat om vad biskopen är skyldig att uträtta för sitt tionde. Not 26 upplandslagen tillägger, citat, sockenmännen skulle föra med honom till biskopen. Denna ska granska hans kunskaper och hans ordinationsbrev. Slut citat. Not 27 Upplandslagen har istället för den sista satsen. Citat och skolabönderna fara till biskopen och bedja om präst. Slut citat. Därefter följer i Upplandslagen en mening om ljus patronatus som icke har upptagits i helsingelagen. Om prästval ser Södermannalagen kyrkobalken 4 principium med not 25 Not 28 med ovan angivna undantag överensstämmer flock 5 principium med upplandslagen kyrkobalk 5. Not 29 flock 51 ett är tillägg i Helsingelagen utan motsvarighet i upplandslagen och de andra landskapslagarna. Not 30 citaten som giver lönen citat det vill säga socknen. Upplandslagen citat är och det icke ens då tager sockenmännen den som de själva vilja citat. I sak överensstämmer flok 6 principium med upplandslagen kyrkobalken 6:3. 3 Not 31. En spann En spann var förmodligen under medeltiden liksom på 1500-talet en fjärdedelstunna. C.S.O. Jansson i nordisk kultur band 30 och vikt 1936, sidan 26 och följande sida. Sidan 280. Not 32. Klockarens lön är enligt Helsingelagen densamma som enligt västmanhalagen I upplandslagen saknas citat en kakabröd bröd och såväl till en kakabröd bröd. Slutsitat. Not 33. Citat det som utgör avgift till prästen. Slutsitat från svenska. Det präste göra mala. Härmed då sådana personer, hantverkare, folk som icke giva tionde. Jämför flock Flock tio. No 34, flock 61 återger upplandslagen Kyrkobalken 67 i starkt sammandrag och med vissa ändringar. No 35, flock 6-2 saknar motsvarighet i upplandslagen. No 36, upplandslagen 3 örar. No 37, flock 6-2 har motsvarighet i upplandslagen Kyrkobalken 6-6. Upplandslagen Kyrkobalken 6 innehåller dessutom ett flertal regler om klockar och klockor som ej har upptagits i Helsingelagen. Not 38, det har tydligen från gammal tid funnits särskilda avtal mellan kyrkan och folket i olika landskap om tionde och andra avgifter. Helsingelagen vill inte göra någon ändring i dessa förhållanden. Om tionde i Helsingland finnas utförliga föreskrifter i ett av konung Birger Magnusson och ärkebiskop Nils Alesson år 1297 utfärdat brev. Se inledningen, sidan 58 och följande sida romerska siffror. Om Omseddes tionde bestämmes där att den ska citat delas i tre lika delar, vara prästen tager en del, den andra behåller bonden hos sig för att lämna ut till de fattiga och den tredje delas i två lika delar, av vilka kyrkan tager den ena, den andra ärkebiskopen i Uppsala. Slutcitat. Fördelningen var alltså en annan än i de övriga Svealandskapen, ser Södermanalagen kyrkobalken 6, och i det att de fattigas andel av tionde var större i Hälsingland. Redan före 1350 indrogs i Uppsala stift fattig tionde till domkapitlet. Undantag gjordes dock för norra Hälsingland, där allmogen ända till år 1395 hade rätt att behålla hemma den ena tredjedelen av tionden för den stora mängd av fattiga och eländiga som före digerdöden hade uppfyllt landet. Jämför de fattig tionde i Södermanland, Södermannalagen, Kyrkobalken, not 45 Not 39 citat minnes goda män slutcitat fornsvenska min ung är män Gamle män som minnas vad som för länge sedan varit eller hänt Till fornsvenskan min ung Femininum minne gammal besittning av jord Styrkande av gammal besittning Bevisning med min unga män förekommer i Helsingelagen Utom här även i kyrkobalken 14 Jordabalken 14 1 16 inom parentes 17 Fyarlagsbalken 12, inom parentes 13.3. Allt fall där det kommer an på hur det av gammalt förhållit sig. Minunga män omtalas även i ett diplom från Ångermanland 1413 till svensk Diplomatorium NS2, sidan 586 och följande sida. Jämför vit rirmän, flock 15-1. Jämför även att enligt Skånelagen, kapitel 72, Tvist om rågräns ska avgöras av en nämnd av tolv män. Det är alldunge är det i byggd Not 40. Om kvicktion i Hälsingland. Se tionde stadgan av 1297. Inledningen sidan 58 av följande sida. Romerska siffror. Man skulle lämna vart tionde lamm, kid, kalv och gris, lamm och kid Vid Mikaelsmässan, 29 september. Kalv och gris, då det vore minst nio dygn gamla. Hade bonden i tio kalvar fick han istället lämna en marksmör för varje kalv. Hade han endast tre lam eller kid fick han giva en halv mark smör. Hade han fem lam eller kid en mark smör hade han åtta lam eller kid en och en halv mark smör. I Jämtland gav man för var ko en mark smör, lika så för var femte gett. I somliga socknar gav man två marker. Svensk diplomatorium 2, sidan 694 och följande sida, år 1303.